Ось так. Гроші, товар, гроші з прибутком. Такі перетворення мають свою назву. Вони називаються обігом капіталу. Отже, нові слова. Капітал – це гроші, які вкладають у справу, щоб отримати прибуток. Обіг капіталу – перетворення грошей в товар, а потім знову гроші з прибутком. Якщо справа прибуткова, то кожен обіг капіталу збільшує його розмір. Розглянемо цей процес докладніше. Не так давно в нашій країні, одній з небагатьох у світі, займатися бізнесом було заборонено. Більше того, приватне підприємництво вважалося кримінальним злочином, за який ув'язнювали. А потім раптово бізнес дозволили. І багато людей, хоч їм було і незвично, і боязко, вирішили організувати власну прибуткову справу. Один такий відчайдух мешкав у Києві. Якось перетрусив він власні кишені, знайшов там 30 карбованців і зазирнув з ними до найближчого універмагу. Тоді магазини не були схожі на сучасні. Зараз у крамницях всього потроху, а тоді такої різноманітності не було. Проте ті лічені товари, що були наявні, нагромаджувалися купами. Щось подібне і побачив наш герой. Це була велика кількість однакових рушників, із зображенням олімпійських ведмедиків. Олімпіада закінчилася шість років тому, а рушників наробили таку купу, що неспроможні були їх розпродати. Коштували вони по карбованцю. отже бізнесмен, початківець купив 30 штук і зробив з ними ось що. Вийшло 30 торбинок, які він одразу ж відніс на базар. А тоді між дівчатами була мода ходити до школи не з портфелями, не зранцями, а саме з такими торбинками. Продав наш герой їх по 10 карбованців, отримав 300 карбованців. Та по дорозі додому купив ще 300 рушників. До глупої ночі він не покладав рук, а на ранок знову з'явився на базарі, де на нього вже чекали. Школярки підходили з грайками та розкупили модні торбинки за півгодини. І дорогою додому він уже купив три тисячі рушників. Пошити таку кількість сумок самотужки неможливо. Тоді бізнесмен домовився з двома бабусями зі свого під'їзду. Мовляв, ви шиєте, а я вам плачу по 10 копійок з торби. Кожна бабуся отримала 150 карбованців. 10 копійок на півтори тисячі торбинок. Це була королівська платня, адже ще кілька днів тому бізнесмен був інженером на заводі та отримував лише 130 карбованців. Але не за день, а за місяць. Три тисячі торбинок за день на базарі не продаси, тому довелося віддати їх іншим торгівцям оптом. Пам'ятаєш, що означає це слово? По шість карбованців. Вийшло шість, помножене на три – вісімнадцять тисяч карбованців. Справа наверталась, наче снігова куля, та як і снігову кулю, котити її ставало дедалі важче. Довелося придбати автомобіль і найняти водія, орендувати приміщення під склади і найняти тих, хто шиє та тих, хто продає. Тільки в Києві спродати таку кількість торбинок уже було неможливо, довелося долучати інші міста, ближчі та далекі. Єдине, чого не бракувало – це рушників. Якось з веселим подивом наш герой спробував порахувати, наскільки сторіч їх би вистачило, якби не він своїми торбинками. Витрати в нього збільшилися, але доходи зростали швидше. І на тринадцятий день після того, як він розпочав справу, капітал перебільшив мільйон карбованців. Сума величезна. Автомобіль «Жигулі» тоді коштував 9 тисяч. Чому стало можливим таке фантастичне зростання капіталу? Дійсно, товар, який виробляв наш бізнесмен, був дуже вигідний. Уклав карбованиць, отримав 10, потім 6. Але щоб протягом неповних двох тижнів з 30 карбованців зробити мільйон, цього замало. Важливішим було інше. За який час капітал здійснив обіг? Сьогодні купив рушники – Завтра продав торбинки і знову купив рушники. За добу гроші перетворились у товар, а потім знову гроші. Саме ця шалена швидкість обігу зумовила таке неймовірне зростання. Не минуло й двох тижнів, а гроші здійснили 13 обігів і озолотили свого господаря.